Jendeketa gaitza bildu da, horrekaren aidu bastandarrek mendialdean nekazariak izatea nahi dutela eta gainera e, beharrezkoa dela. Ikusten dugu azkeneko 10 aldiz luzeetan Europatik heldu diren nekazaritza politikek bertsatik estaduek bulkatzen dituztenek, baina batez ere agroindustriak banatzeila handiek, agrokimikoek eta bulkatzen duten eredu honek Desagartorazten dituela gure mendialdeko nekazariak, mendialdeko nekazaritza txipia etxekua. Eta mendialdak ezpan nekazaririk, e, mendialdak etorkizunik ez du. Postaldean ikusten dugu, e, arrantzaleri gabeko e, herriak ditugula, eta arrantzaleri gabeko herri horiek dire, harimari gabeko herriak e, bihotzi gabekoa. Eta una ditugu mendialdeko herri biziak, bere buruaren jabedienak dienak eta etorkizuna izanen dutenak. Hala, beraz, hemen 6 e, azpi laborari kanpo dira eta hauen sustenguz zuek, e, ez dakit, bezala, nola joango duzu haintzina? E, Guk batez ere, e, e, negaziari okokin batean, lanketan ibili gara, gaiak sozialitzatzeko eta gaiaren inguruan erritarrak mugiarazteko. Irritzen zaigu, lehendabiziko pausua dela ba, ok bihurtzea, ez tabai da sozial eta publiko. Horai hartio, hau nekazari bakotxaren problema zen, bak, bakotxarena. Eta uste dugu ok ez dira bakotxaren problemak, baizik eta herri osoaren problemak direla. Eta izan da batez ere gure lana, hau bihurtzea, herri guziaren arazo. Bertzaetik hor dugu, soriako hogei mila behiburuko e, behitegia, baina kaparroson ere bai irumila zortzi erunekoa jaihurtzen saigo eta lasteko arrasoa oi dela herri oso baten arazoa eta guk gehien bat gisa hortan lan egin dugu e, sektoreko jendeekin herriari buruz ba herritarako hartu daitez zer pasatzen ari den gero badakigu ba, zenbait e, kontaktu harreman egin direla ba, bertze esne tegi batzuk ba e, nekazarioken esnea erosteko eta ere importantea irutzen zaigu Aldiberian niritzan zaigu, ba, pite bat, Esimene ere aldatzeari buruz ere lana egin behar dela, ba, buzi hau aitzineat atartzeko. Ala, beraz, edatu, hemengo mohimendua hedatu eta azkertu, azkenia? Bai, hori da. Eta eh, agenda publiko eta politikoaren erdi eta lendabiziko tokitan, elikadura buru, buru nekazalgoaren arazoak hor aitzin hortan jarri, eta horri buruz eh, mintzatu, ez da edatu eta erabakia kartu. Ileske? Ez